El simbolisme, tot i que ser una correnta artística majoritàriament pictòrica, també es va manifestar en la poesia de després de, de, dels anys 30. Amb el final del nocentisme, al 1923, i unes avantguardes, avantguardes passatgeres, hi va haver un període sense cap denominació concreta de riquesa li, literària considerable, que va perdurar fins a l'inici de la Guerra Civil. La, po la poesia catalana de la postguerra va comptar amb la orientaació de Carla Ri Riba, que la va dirigir pels camins de del simbolisme, tot, tot, tot i que amb una certa continuïtat noucentista. Es tracta d'una d'unaòesia caracteritzada pel seu lirisme, un art pura que condensava una vivència especial en un moment de, de seró mental. D'aquest moviment en sortiran els autors que estudiarem Rosa Leveroni que havia estat deceple de Carla Riba Marius Torres i Bartomeu Rosselló Porcel. Aquests dos últims van ser poetes amb perfils d'alta singularitat i tots dos morts en plena joventut Aquest moviment perdurà fi fins la mort de, de Carla Riba al 1959